Andalusan Andalusan Andalusan Andalusan Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala wa may yudlil fala Wa ashadu an la ilaha inna Allah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammedan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa mentabihuhu bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, a'udhu billahi min ash-shaytanir-rajim. Ya yuhya alladzina amlata qullaha haqqa tukati wa يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنومكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدا وكل بدا دلالة أما بعد نسعى بشهدكم ولم الله سبحانه وتعالى da nam ukaboli naše današnje druženja, i da nam da bereketa u njemu, da se što više koristimo. Izađemo sa boljim razumijevanjem vjeri, sa ispravnijom akidom, sa većim fikkom u vjeri, i molim Allah Svana Tala da nas okupi sumeđu Dženetu Ferdelso, kao što nas je ovde okupio, ni zbog čeg drugog, nego i radi izučavanja njegovoj vjeri, radi izučavanja akide na, na kojoj je bila prva generacija ovog umeta od ashabata vina, prve generacije od ashabata vina, tabita vina koje je Allah s.a. pohvalio u Kur'anskom ajetu i poslanik s.a.v. u vjerodosnom hadisom u Tefakonaleji i za koju za koju uh, prvu generaciju od ashaba i oni koji slidi ono na čemu su Allah s.a. rekao da je zadovoljan sa njima ovaj način ovaj da ovako, da ovako pokušamo da izučavamo neki akideski metn je jako koristan iz razloga što se pokuša na jednom okupljanju, jednom danu da se obradi da se obradi ono što se inače razvuče mjesecima ili godinama pa se pa izgubi svoj značaj i težinu. Sa te strane je ovo jako, jako efikasno i dobro. Sa druge strane, također ima negativni, st negativni stvari vezane za, za ovakav način izučavanja, a to je e, brzina i mnoštvo informacija koje se ne mogu tek tako lako sleći i da se razumiju i pohvataju ali svakako izučavanje akide zahtijeva da se obradi što više raznih knjiga koje su pisali učenjaci ovog umeta od, od, od Selefa pa do dan danas i kada se izučavaju razne knjige od raznih autora iz više uglova raznih E, onda se to vremenom vremenom se to sve slegne kod čovjeka i e, i uzme svoje mjesto uzme svoje mjesto u, u ispravnom poimanju ubjeđenju i svatanju e, naših postoja na Dunjaluku a to je prije svega Akida govoriti o bitnosti Akide nadam se da je, da je da je na ovom mjestu suvišno. Bez akide nema ispravne vjere, bez akide nema ispravnog ni badeta, bez akide možemo doći preda lađe šanuhu, a da nemamo imamo ništa na svom računu, dobri dijela. Ispravna akida je osnov vjere. Njoj se daje prednost i nad Kur'anom i sunetom, na izučavanje Kur'ana i suneta. Jer ispravna akida i jest izgrađena na Kur'anu i na sunetu. Danas smo izabrali ovu knjigu Akidetu Selef Vashabul Hadis Akida Selefa i učenjaka Hadisa. Odnosno, jedno, jednim naslovom stvari, bilo je akida Selefa, jer učenjaci Hadisa Uh, Ode u knjizi se vraća na učenjake hadisa iz vremena Selefa Ogumeta. Odnosno, ovo je akida na kojoj je bio ehl sunab al džemat u početku islama. Napisao je Abu Uthman Ismail el-Sabuni, koji je rođan 373. godine po Hiđari. Ovo je jako bitno, znači da je živio u četvrtom stoljeću jako blizu prvih generacija. Preselio 149. godine. Ovo je jedna od knjiga koja opisuje vjerovanje prvih generacija. I jako je bitna. Ovo je jedna jedna od knjiga nije jedina mnogo je knjiga u ovom kontekstu ali je bitna sa strane toga onih koji nas obtužuju da se mi u stvari vraćamo samo na Muhammeda i l-Lehaba šehi l-Islama i bin Temju ili bin Kajima i njima slične što nije tačno ovo što ćemo danas govoriti u stvari je rezime onoga što inače se vraćamo često na knjige Šehele Islama i Bentejmije u mnogima i Muhammeda i Lehaba koji su uh, protagonisti ove akide Selefa za koju ne bi trebalo imati uopće sumnje da je najispravnija akida i da je ono to ono što trebamo biti ubijeđeni ne zato što je ova ili ona napisao ne zato što ona zasnovana na argumentima Korana i Suneta i na njoj su se okupili učenjaci Selefa, Selefovog umeta. Što se tiče konkretno ove knjige, Akidatu Selefa, Ashabu al-Hadis, nju su pohvalili mnogi učenjaci, spomeni ćemo to malo poslije, inšala, zbog njene pohvala uh, je zgrovitosti, a u njoj je iznije to ono što je najbitnije uopšteno poimanje na kojim bio se, na kojem je bio Selef ovog umeta. <clears throat> Čak za ovu knjigu nema potrebe da se pravi komentar, jer ono što je navedeno u njoj dovoljno samo da se čita i prevodi. Nešto što nije jasno, možemo prokomentaristati neke stvari. Zato što je sam autor na takav način Obradio, odnosno napisao ovu tematiku. Prije nego što spomenem samu knjigu, samog autora i stanje, što mi je bilo namera u prvom ovom dijelu, predavanja, da kažem je da ovu knjigu, njen komentar sam lično čuo, odnosno sjedio i slušao i pitao što mi nije bilo asno, od šejha Mensuras i Marija, znači prošao sam čitavu kod, kod tog šejha, Tako da da ovo nije znači, vraćanje na išitavanje knjige lično i e, donešenje nečeg e, što se vadi iz knjiga. Vrlo je bitno akideske stvari čuto. E, zašto kažem ovdje, naglašam ovo da sam slušao? Zato što ne obrađuje se svugdje ova knjiga. Znači nije ona a, od onih koji se standardno obrađuju iz akideske oblasti. Vi znate dobro koje se knjige otprilika obrađuju. Tako da se nađe prilika da se posluša komentarovi knjige je e, znači, nešto što treba iskoristiti. Euh sa njom je meni namjera braćo da danas u, znači, vreme, u ovo, za ovo vrijeme koje smo planirali e, da da da je obradimo čitav u zalahu pomoć tako isplanirano. Euh Namjeram je to da se provuče kroz naše uši a, osnovno poimanje uz šarijeske argumentoje Kru'ana i Suneta gdje je spomenuta gdje nije dodat ćemo šta je to na čemu je bio selef ovog umeta u poimanju u uvjerenju sprem po, Allaha subana ta'ala njegovog postanika i selefa ovog umeta u svemu onome što nepraceno odvjeruje znači a, Dovoljna je stvar to da se kroz naše uši uči, provuče to u šta su oni vjerovali. I da se to s vremenom sa vraćanjem nauči, stvar sa istraživanjem preko drugih knjiga sličnih ovoj, da se to polako slije u u našim srcu. Je tako se изучува акида. Malo iz ove knjige, malo iz one knjige, jednu te istu knjigu poslušat nekoliko puta, I onda se to slegne. Neke stvari u početku neobične, strane, nerazumljive, ne mogu se da vam sve pokupiti. I tako je priroda učenja, izučavanja, pogotovo u sredinama našim, gdje mi u stvari odrastemo na nekim drugim principima, poimanjima života, načelima koja uh, ili smo čitali ili slušali kroz skole ili u kući razumijeli, naučili od roditelja svejedno. Bog toga imamo dodatni problem oko prihvatanja, razumijevanja ovih akidijskih temelja i osnova. A onda, ako tome još dodamo, da je se neko odgojio na pogrešnim, pogrešnim akidijskim osnovama, odnosno na, na šubhama, a šubha su jako opasne, traži vremena da se izliječi, da se iskorijeni. To nam dodatno otežava, otežava to da otvorenog, čistog srca prihvatimo ono što je došlo od, uh, od toga da je bio, da je bila Akida Selefa ovog umeta. Samo da naglasim, znači planirano je da imamo tih nekih 7-8 časova školskih. Znam da je to naporno, jako će biti teško, zato nastojte da se potrudite od sebe, Zamislite da ste u onom tamo nekom osnovnoj školi, srednju, gdje ono ima tamo 6 časova regularno imate, pa još dva dodatno nešto što se prije nekoliko dana propustili, pa morate da slušate, da budete ozbiljni, ako izostanete, već ste sakupili iz puno, ne smijete izostati. Uglavnom, uh, budete psihički spremni da izdržite do kraja. Da, da ne bude da smo samo rad sevapa. Ko inšala računamo da ćemo dobiti sami mokupljanjem nego da se korisimo i on i slušanjem koji ćemo čuti inšala. A sada krenimo redom nekakvim prinak što krenemo tekst tekstingi. Ima jedan neki uvod koji neke osnovne stvari koje moram poznavati. Vezano za, za autora Šejhul Islama ovog autora, navršemo, koji ga učenjaci nazivaju šehholni islam. za nekog nazvat šehholni nije mala stvar. Spomenut ćemo to za pomoć. Živio je u vremenu jako zanimljivom. U vremenu, znači, od 373. godine do 449. do 450. U tom periodu stanje idejno, naučno I političko je bilo jako a, napeto ili pomiješano, turbulentno, zovite kako hoćete, zbog stvari koje ću spomenti. Znači, živio u periodu halife Kadira Billahi Abul Abasa, od abasijskog halife, koji je preselio često 22. godine, pohiđe. Taj halifa i onaj prije njega i poslije njega nisu imali stvarnu vlast, abasijska halifa, nisu imali stvarnu vlast u rukama, nego su to držali neke druge skupine porodice unutar islamskog hilafeta, Selđuka ili nekog drugog, da je ne navodimo po imenima, pojenta je ovde, da je islamska vlast već tada bila jako slaba, abasijska stra konci upravljanja državom nisu bila u rukama halife nego u rukama drugih ljudi pogotovo Bavehij također zemlja mjesto Khorasan odakle je ost ovaj halifa ovaj pardon autor knjige Dešavao se tu uh, mnogi politički prevrati, pobune, revolucije, kako i danas zovu i tome slično. Nemiri politički. Uh, što naravno dodat, to znate dobro, uvijek u uh, političkim nemirnim vremenima dešava se događaj brže, uh, stanje nije sigurno i uh, to doprinosi određenim... određenim uh, rastim događajima govorimo o, o, o, kod muslimana. Ovo nemirno političko stanje da navode neina cilja navodni ne događaji koji su dešavali, nego o, treba znati da će da živiju vrijeme kada je koji politički o, jako nestabilno. U to vrijeme sa strane o, idejni o, idejno ili ideološki ili naučne strane o, Imamo također pojavu odnosno procvat ili vrhunac određenih sekti islamskih koje su to vrijeme imale, uh, imale jako utjecaja na sredinu na muslimane koji su živjeli u muslimanskim mjestima. O tome su govorili učenjaci na vodli baš u ovom periodu. Uh, bio je znači u životu i prisutan Jedan od najvećih učenjaka Ešarijske akide je Buisak iz Firajini. Također, e, glava ili voža Muatezila, Muatezilske akide je Qadi Abdul Džabbar, koji su po svojim aktivnostima dijelovanje ostavlja veliki trag u muslimanskim sredinama. Također, voža Rafidija, Muqtedir, šejh Muqtedir, Također u njegovo vrijeme uh, je bio veliki poznati učenjak, uh, predvodnik Karija, Ebu Hasan Hamami. Uh, od učenjaka Hadisa, vođaj, predvodnik učenjaka Hadisa, od toga doba bio Hafizad Abdul Gani ibn Said. Sufije su također imali, već uzimali maha. Među njima bio Abu Abdurrahman Sulemi, Uh, iz drugih oblasti, znači svi drugi oblasti, po pitanju znači vlasti uh, namjesnika uh, vladara bio je poznat sultan Mahmud ibn Subub Tekin, koji je bio jako utjecanj, veliki trag ostaje u svome djelovanju. Uh, ovo spomenje imam vehebi, baš u njegov vrijeme da, da, da je bilo ovakvo stanje što znači da, je, da da imamo rašte pravce rašto pristupe poimanje tumačenja islama. Tome me dodaje, također imam Soyuti, dodaje kaže ne samo tu, nego imamo i druge presandke drugi skupina. Kaže poput resul Zanadika Hakim bi amrillah koji je učinio veliki fesad među muslimanima. Prolijo mnogo krvi, veliki zulm napravio znači hakim uh, bi emri la, uh, vođa zindika munafika pa onda imamo predstavnike drugih oblasti islamskih znanosti poput arapskog jezika gdje, gdje žive veliki učenjak džauheri uh, poput gramatike arapskog jezika ibnu džinni poznati veliki učenjak pa onda uh, osoba koja uh, koja bila poznata po, uh, po retorici a to je Ibn Nebate. Pa onda imamo predstavnika Mufesira, Ebul Kasima, Habibana i Saburia. I su iuti navodi još druge učenjake, manje poznate, nije bitno. Pojenta je ovdje, rezimlje ovo govora ovdje to, u tome da u ovom ovakvom stanju, znači da je, da su bi, da je bilo prisutno iz zvih skupina i svi skupine je bilo, znači, sekti, misli se ovde, pravaca, rašine su razne ideje, gdje su učenjaci, ehlo sunne val ili učenjaci koji su bili na sunnetu, kako mi kažemo, i tako njih nazivaju, lemao sunne, bili prinuđeni da pišu knjige sa kojima odgovaraju na određena, na određena pogrešna tumačenja. One su bilo jako prisutna, gdje su bilo morali pojašnjavati koji je bio, bio mu tekad Ehlusuneta, odnosno akida Ehlusuneta, na čemu su bile prve generacije. I jedna, jedan od razloga pisanja ove knjige je baš to. Zbog pojave mnoštva sekti pogrešnog tumačenja Naravno, zašto se to tada desilo? Zato što je već uzelo maha znači naslijeđe koje su, su prenijeto u među muslimanima iz drugih civilizacija. Pa kršćanske, indijske, grčke, perzijske prevedene su knjige, proširilo se to kod muslimana. Sve sekte glavni su već imale svoje, svoje tabore, imali su svoja mjesta, bili su poznati po tome. I uh, akideske knjige od Selefa su baš nastale na ovaj način, kad se pojavila potreba da se odgovori na određene devijacije skretanja. Kako se koja sekta pojavljila, kako se koji uh, kvazi učenjak, prijedvodnik određene sekte pojavljivao, dolazio dolazi sa određenom devijacijom, javljala se potreba da se napišu knjige u kojima se govori <clears throat> oakidi se lefo ovog umeta se, u kojima se u stvari brani i pojašnjava ono na čemu su bile prve generacije. A neku ću reći pa dobro onda je to historijski moment, nema potreći šta nas toliko to zanima, jer to je historija. Nije to historija, nego je to sunnet da se obnavljaju i ponavljaju ova skretanja ove devijacije u muslimanskom momentu, s vremena na vrijeme. I one, ta skretanje, deviacija u akidi, koja su ja, ja, najopasnija, znači sremena vremena se pojavljuju i obnavljaju, uglavnom ne izlaze iz onih pet, šest sekti koje se pojavljaju u početku islama. Ili budu kombinacije od nekoliko sekti. Zbog toga izučavanje ovoga nije historijska stvar, nije historijski moment, nego je to baš izučavanje čiste, prave akide sa izvora na kojim, na kojim je kojem su bili, jel? Uh, učenjaci, odnosno selef ovog umeta. Počeo od, od ashaba tabina, tabi tabina. Znači stanje o kojem govorimo ovde, nači političko i idejno ili naučno je bilo ovako kak sam spomenuo. Uh, što je uzrokovalo da se desi, da bude napisana i ova knjiga. Razlog pisanja ove knjige je sam autor spomenuo na prišetku ovog dijela, to ćemo čitati in šala. A to je A to je da mu je, znači, da mu je došao, da mu je do, došla skupina e, ljudi e, iz e, mjesta u kojem, e, u kojem su, e, kako ovdje sam autor navodi, znači, on na početku knjige navodi, e, iz e, mjesta Amud, a to je iz Taberistana, ili, ili Bilad Djejlana, iz tog su mjesta došli i kažu, pošto je on bio tada a, a, poznati velik učenjak u svome mjestu, i tražili su od njeg da im napiše skračeno, jasno je, zgrovito, šta je, a, a, u, znači, temelje usulidina, osnove vjerovanja jednog muslimana, čega su oni trebaju držati, čega ne bi trebalo skrinuti. Ta priča nam je slična, ono što se desilo še je u Islamu i bin Tejmi, Kada su njemu došli iz grada Vasit, pa je tako i nastavio Akida Vasitije, pa tražio šeo je Islama Ibn Tejmije u njegovo vrijeme, koje se je nakon 10 godina nakon toga, pa se da on zapiše njima šta je bilo Akida Selefa. Pa je on napisao ono što mi danas znamo kao Akida Vasitije. Znači, ista, ista stvar se je desala sa, sa povodom pisanja ove knjige. Da su došli, znači skupno da spomenut to teksto Mišala i tražili od njega da ju napiše ono na čemu je bila, na čemu su bili učenjaci Selefa ovog umeta na uvjerenju. Pa je on to i napisao, razlog pisanja ove knjige, baš to. A onaj kome su došli, znači riječ je o Ebu Otmanu Ismailu ibn Abdu Rahmanu esabunju nejsaburju, iz mjesta nejsabur mnogo učenjaka koji, koji su uh, koji danas poznaju po tim imenom da su bili iz mjesta na sabur. on je poznat ovaj autor učenjak da je bio znači za njih to kažu u, u knjigama biografskim da je bio Mufessir. da bio muhadith da bio feqih i vaid znači bio je mufesir um, znači tomačuje Kur'an pisao tefsir aeta Bio muhaddis bavio bio je znači jedan od učenjaka hadisa što je vrlo bitna stvar. Također je bio faqih uh, ispraam zanijek da kažu da je bio šafijskog mezheba to što se uh, vidjećemo kad budemo spominjali određene oblasti vidjećemo da je slijedio i mamama Šafiju u fikskim stvarima. Bio vāiz uh, vāiz to znači da se bavio davom, bio na terenu s ljudima radio čito vrijeme svoga života i nazvali su ga Šejhul Islama. To spominje u u uh, spominju u knjizi Tabiqatu Šafiyje da za njega da znači da su ga zvali Šejhum Islamo zbog njegovog fadla i znanja i onoga što učinio u svoje vrijeme. Takođe u knjizi uh, Tabiqatul Mufessirin Soyuti uh, to navodi i u, uh, u Tarihu Dimeš u knjizi An Saab također da, je, da, je, da su ga zvali šejihun islamu nazvati nekog učenjaka šejih islamu to je, je velik i pozitivan opis i oznaka a, i obilježje učenjaka, određe na kojem stepenu je znanja bio <clears throat> dovoljna je ta stvar a spomenut to inšala poslije znači dovoljna ta stvar dovoljno je veličina ovog učenjaka da su se šeheh Islam i bin Tejmije i ibn Qaim al-đevzi da su se oni vraćali u stvarima akideskim koje su navodili da se vraćali na ovog autora na ovog knjigu. Kada spominjali neke detalje akideske, spominjali su navodnost iz njegove ove knjige ovdje. Što znači dovoljno govori o njegovog fadli pouzdanosti, ispravnosti. U njegovom imenu, čuli smo ima a, a, naziv, odnosno da mu je porodično ime, Sabuni. A oni koji su govorili o njegove biografiji kažu, najvjerojatniji, neko od njegovih predaka je bavio se proizvodnjom sapuna. Sabuni znači sapuna. A i ovo govori jednoj a, dobroj i bitnoj stvari, a to je, da imamo učenjaka ovog umjeta, hvala Allahu koji su bili zanatlije obični ljudi živjeli od uh, rada svojih ruku ili onog š, uh, od čega su naslijedili od svojih predaka uh, što znači da su govori da su o, bili obični ljudi uh, i, i za njeg spomenju kao i za druge da su bili jako skromni nisu raskosno živjeli nisu imali puno imjetka Jako bitna stvar, zato što je e, uglavnom u muslimanskom umjetu, nažalost, ovaj dan danas poznato, da je mjerilo veličanja, uzizanja ljudi na osnovu njegove materijalne moći, finansijski snagi, što kod e, vjernika muslimana, pravih, istinskih, e, nikad ne bi trebalo biti mjerilo. I metak je ni manje više nego samo iskušenje čovjeku. Allah Želešanu nekog iskuša sa imetkom da vidi kako će ponašati, a nekog sa manje imetka sa siromašlostom i neimašljom također da vidi kako će se ponašati. I da skratimo priču o, o govoru o ovom učenjaku. Znači, da znači, samo jedan primjer. Znači, dovoljno je stvar koja govori o njegovoj učenosti, kao što navodi, imam sujuti i davudi, u knjizi Tabakatom Fesirin, navode za njeg, znači, dovoljno gorni o veličinu njegovog znanja, da je on, kaže, mjesec dana proveo u tome, da je e, pisao, govorio i tumačio samo jedan jedini kuranski ajet. I oni sami kažu, znači, on je moj zakučak. Kaže, ovo ukazuje na njegovu, njegovu veličinu njegovog znanja, da neko može pričati tako dugo vremena i tako dugo vremena da proveda, da govori samo o znači o kuranskom ajdu, u smislu da ga tumači da izlaci iz, iz njega uh, propise, mudrosti iman i tako dalje znači to dovoljno govori o njegovoj snazi njegovog znanja <clears throat> uh, Imam Sabuni, pogotovo ću vidjeti u ovoj knjizi znači vodio računa uh, uh, bavio je se osvetio veliku dao veliku prednost izučavanju hadise, to ćete vidjeti iz ove knjige, znači što navodi, predaje sve navodi sa senedom, sa lancom prenosilaca. Kaže Ebu Said Sukeri za Sabunija, kaže Mare Eitu خبراً ولا أثراً في المجلس إلا وعين دي إسناده وما دخلت بيت كتب إلي كتب إلا على تهارتين ان قولي فاردون ان قولي سبوني دي او ركاو وما رويت حديث ولا أقضت المجلس ولا قعدت لتدريس إلا على تهارتين Kaže, nisam prenio nijedan haber, misli se hadis, ne ti predaju nešto što mimo hadisa od a, ashaba tabiina, tabi tabiina, na neku međisu. A kaže, da nisam se vraćao, da nisam imao sene, dlanac, prenosila sako sebe. Nisam, kaže, nikad ušao u kuću, danas knjigoteku, kutubhanu, a da nisam bio na taharetu. Nisam prenio ni jedan hadis. nisam a, sjedio neko u međusu znanja, nisam ja prenosio znanje drugima, a da nisam bio na taharetu. Ovo govori o zbiljnosti ovog šejha. Kao što imam Buhari, takođe vi znate kako je njegov bio način pisanja hadisa u Buhariji. Koliko je posvećivao tome značaj, e, pažnju da nijedan hadis nije zapisao Uniju, a da nije prije toga klanjao dva rekata na file tražeći u tome podršku od Allah Jeršanuhu za ono što mu je posvetio truda iz Noja, da li da, znači da ovaj hadis, da da ga potvrdi da li da ga, uh, da li da ga ubaci tako dalje, ja znamo koliko godina je pisao svoj sahih <clears throat> što se tiče porodice Ebu, ebu utmana Ismaila Sabunija. E, otac mu je bio također bavio se davom, imao je šerijeskog znanja. E, sin mu je bio bavio se hadijski, izučavanje hadijskih znanosti. Brat mu je također bio osoba koja se bavila šerijeskom znanjem. Tako da je u porodci njegovoj znači bavljenje šerijeskim znanjem nije bila strana stvarnice. On je izdvojio u tome od učenjaka kod koji je traži i učio znanje. Bitno je spomenuti da je najviše se okoristio i najviše učio kod poznatog velikog učenjaka ovog umeta, a to je Hakima Abdullah Hafiz i Saburi koji napisao Limustedrek ala Sahihain <kuh> znači imam ehlu hadisa <kuh> znači on je bio njegov šejh, jedan od prvih šejhova najkoj, kojeg se najviše koristio, u stvari u ovoj knjizi vidjet da se u uh, mnogim ili skoro većini ovi uh, hadisa prijeda koji navodi uh, vraća se na svog šejha Hakima također učio je od šejhova smo bili Muhammed ibn Isak ibn Huzeime poznat veliki učenjak imam hadisa i imam ehl sunate vlđamata u akidi ibn Huzeime poznat po svojoj knjizi kitabu Teuhid za koje novotari kažu šta kažu za tu knjigu kažu da je to knjiga kitabu širk knjiga širka ko to kažu kažu oni eh, od džehmija muatezila i kombinacija njih odešarija maturidija to im je knjiga koja im je kost u grlo zato što u tu knjizi sakupio hadisa koji se potvrđio sifati Allaha subhanahu ta'ala a njihova šuba dolazi s te strane kad se potvrde uh, uh, opis Alahdželešanu u hadisima pogotovo vjerodostojnim a oni imaju tu, uh, imaju tu uh, šubhu uh, kada uh, sa sebe ili njegov poslanik sa ga sa nečim uh, što ima kod ljudi takođe uh, takav opis oni to automatski negiraju jer kažu je to jer stime kaže liči Alahdžanu na stvorenja a porživate laže o stvorenjima, to je haram, ni dozvoljeno i tako dalje idu tim lancem ovaj tumačinja. Uh, da to odbacuju te hadise, pa makar bil najvirodstoniji mutafak alihi. Uh, zato imaju uh, veliku mržnju i netrpeljivost prema ovom učenjaku i optužuju ga raznim stvarima. A on je bio od Šejhova uh, autora ove knjige koju, uh, koju mi danas inshallah obrađujemo. Također učenjaka poznat koji, koji je tražio znanje je bio eh, Muhammed ibn Abdullah Juzaqi, poznati veliki učenjak. Ehlusunna te Što znači da je Šejh Sabuni znači imao odakle i šta da nauči. Svatrihova učenaka, kao što smo imali su bili znači učenjaci Ehlusunna te i velikani ovog ummeta. Također ima mnogo drugih učenjaka, da je navodim ovdje, manje poznati nama, od koji je tražio znanje i uzeo znanje. Njegovih učenika bilo tako mnogo, da je ne navodim ovdje redom, nema neki posebno poznati da bi mi znali po tome što se prenosi neke stvari od njih, znači, ali ima je mnogo učenika. <clears throat> uh učenjak Semaani kaže semia minhul hadis alam la yursun kaže odnek su preuzeli hadis i čuli hadis na način kako tomu mu hadis jedni od drugih uzimaju kaže alam znači svijet la yursu znači ne mogu se nebrojati koliko ljudi koliko je učenika učenih ljudi uzelo odnek hadis i prenilo dalje i to kaže u Horas biladul Hind u, u današnjoj današnjoj Indiji Uh, Džurđanu, Tabaristanu, uh, ovdje stari nazivi uh, muslimanskih mjesta, šamu Harranu, dakle Ševi Slavim Tejmije, uh, Palestini, Bejtul Makdusu, Hejdžazu i Biladu, Ezerbejdžanu. U svim tim mjestima znači, uh, tog istočnog dijela muslimanskog svijeta uh, imao je učenika koji su uzeli, preuzeli od njeg znanje. <kuh> Uh, Također od njeg je uzeo znanje i poznati veliki učenjak Ebu Bekr Beyheti, kojeg često stalno spominjamo uh, u njegovim, uh, njegov sunet poznata, njegovak knjiga i uh, bio je poznat po znanju kao šafijski učenjak u mnogim oblastima. Uh, kažem, nije mi namira da navodimo ovdje sve učenjaka uh, koji su bili i prije njega i poslije njega i tako dalje da se vratimo ovdje na, na njega kao autora, poznat je ostao u ovom umetu po ovoj knjizi koju mi danas ovdje obrađujemo, a to je Akide to Selef as Habul Hadith. Navode se druge knjige da je napisao, Ova je knjiga je sačuvana i obrađena, pogotovo u savremeno vrijeme, a druge knjige koje ima, a to je Erba Una Hadith, Tu naučak imam Nevevi, da je on pisao knjigu 40 hadisa, ono što su imali praksu učenjaca spisali, 40 hadisa sakupe iz raznih oblasti znanja iz šarijijskih oblasti i on je pisao jednu knjigu. Međutim, ta knjiga nije sačuvana. također ovdje Kitabud uh, Mijetein koja nije sačuvana, Kitabud Intis, uh, Intisar nije sačuvana, Kitabud Awad, znači spominju se... U, kod onih autora koji biografije biografiju učenjaka, da su ovo njegove knjige. Međutim, nema traga ovim knjigama danas, ne mogu se naći, nisu sačuvane. Nisu sačuvane zbog čega? Zbog onih veliki musibeta koji je zašavali islamsku umetu, poput spaljivanja, jel, spaljivanja veliki biblioteka i knjižnica, odnosno Kutubhana, knjigoteka u Bagdadu, kad su... Tatari poharali islamski umet, a nisu oni samo u Bagdade, su čitav islamski svijet do Bagdada, sve što su našli, popalili i uništili. A onda imamo drugim u Sibet koji se desu u Endelusu, kada, je, kada su uništene knjige, osim ono što je uspjelo da se sačuva, u, u Kurtubi, u velikoj uh, univerzitetskoj biblioteci u Kurtubi, kada su spaljene i uništene knjige, za koje su za, žalili i zapadnjaci, uh, I da rezimiramo, znači ovo prvo predavanje bilo vezano samo zato da pojasnimo da pojasnimo osnovne stvari, informacije vezane za autora i za knjigu <hle> što se tiče akide ovog učenjaka znači on slijedi stavove uvjerenja ehlu hadisa i sunneta od selefa ogumeta i potom je poznat i to je njegov fadl kao učenjaka Znači, on je onaj, jedan od onih koji su raširili, uh, raširili i učvrstili akidu Selefa Ogumeta. Pa tako, znači, ovo je, znači, ova knjiga s te strane ima veliku vrijednost. I on je bio poznat potom, da mu je to bila, akida se vraća na to i da je hvalio i veličao one koji su slijedili akidu, spomeniče on u lemu na koji se treba vraćati u akidi i tako dalje. Što se tiče uh, fika, već sam spomenuo, znači bio je, iz onog što se razumije iz njegovog, uh, iz njegovog govora o određenim eselama, da je bio šafijskog mezeba. I čak, znači, navode ga uh, jedina uh, knjiga mezecka koja govori o, o učenjacima mezeba, to je Tebehatu Šafije, navodi da on bio u stvaru učenjaka šafijskog mezeba. Tako ga navodi i jedan od učenjaka Belijskog mezeba u svojoj biografskoj uh, knjizi o biografiji učenjaka, Ibn Imad, Šezeratul Teheb također da je bio šafijski učenjak, da je slijedio šafijski mezev, tu se razumije i vidjet ću mi iz mesela koju ću vam spomenuti on naveo. <kuh> Mnoge učenjaka koji su ga pohvalili i spomenuli da je, da je na stepenu imameta, da je imam ovog umeta. Znači ne samo da je učenjak i da je imao znanje, nego da je imam ovog umeta. Pohvaljene, znači potom imam znači, predvodnik, onaj na koga ko se slijedi, na koga se oslanjam. Urazumijevanje, tumačenje, vjerje. Da je bio, znači, Mufezir i Muhaddis poznat u te dvije oblasti. I drugim, ovo je bilo su najpoznatije stvari. <kuh> o njemu je govorio Abu Bekr Bejheki, spomenuli smo ga malo prije, i rekao za njeg da je Imamul Muslimin haqqa o šehhul Islam sidqa. Kaže da ima Muslimana istinski, da je šehhul Islam. Znači, imam Bejheki kaže za da je šehhul Islam sidqa pravi, istiniti, istinski. Kaže, u ahlu asrihi kulluhum mud ainune li ulubišenihi fid din vasijade. Kaže, svi koji su živjeli u njegovo vrijeme, bili su uh, prihvatili pokorni, slijedili ga iz, prihvatali to da je bio na visokom stepenu u vjeri, u znanju. Husnul i atikad ispravnom uvjerenju Kestretul ilmi noštvu znanja, kaži, ulozumi tarikati selef i slijedženja puta selefa ovog meta. Također slično njemu kaže qadi poznati učenjak malikijskog mezeva, Ebu Uthman Sabuni, min men šehidit lehu aajanu rrijali bil kemali fil hifzi wa tefsiri wa gajrihima kaže da nik znači da je da je, kaže, onaj koji smo kaže mnogi učeni ljudi posvjedočili da potpunost njegove ličnosti kaže u hifsu i u tefsiru Ibnedim poznati učenjak koji je pisao a, a, sire ono što biografije učenjaka potvrđuje da je bio od učenjaka ovog umeta da je bio imam ovog umeta i tako dalje također Abdulaziz njegov učenik Kutani, govori o njemu velike pohvale u, i u znanju, i u zuhdu, i u praktikovanju, i u hifzu, i u tumačenju Kur'ana, tefsiru i tako dalje, u hadisu i svemu ostalo što smo već spomenuli, da ne navodimo redom. Uglavnom kaže, imam vehabi kaže, ka, kaže Kane, še, kaže Kane šeha Hurasan, Fizeman, bio je šeha Hurasana tog mjesta u svoje vrijeme. Također su... Uh, tajuddin subki garwali i e, isteče njegovo znanje i njegov imamet i sferaini također fikwasnati je učenjak sferaini e, muhamed amiri također spominje njegovo znanje e, i njegovu veličinu uglavnom znači e, kao što kaže šejhul islam ibn teimije sam ga nadalje kaže kaže šejhul islam kada spomine njega kaže, navodi uh, lekab, odnosno nadima k njemu da je on bio šeikhul islam, što je velika i krupna stvar. Uh, također, Ibn Qaim kaže, i njeg, za nje kaže, imamu ehlu hadis, kaže, imam uh, hadisa i fiqha. Umro je u 149. godine. Uh, to je od prilike ono najbitnije, što, što, što, smo, što, ima, što je potrebno se spomeni kao uvod u govori o ovoj njegovoj knjizi koji napisao a to je akida selefa ovog ummeta pa ćemo napraviti pauzu pa nastavi dalje subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik endal san endal san endal